Потім, коли вже вони присяглися і клятву скінчили, відповідаючи, жінка таке до них мовила слово. Отже, мовчіть, хай і словом до мене ніхто споміж ваших товаришів не озветься, зі мною на вулиці стрівшись чи близь криниці, щоб хтось не подався у дім до старого з виказом, Бо запідозрить, господар, і зразу ж міцними путами зв'яже мене, та й вам приготує загибель. В мислях тримайте це слово і прискорюйте вашу торгівлю. А як наповните свій корабель ви усяким припасом, звістку до мене тоді якнайшвидше у дім передайте. Золото я захоплю, що під руку мені попадеться. Перевізного ж. І інше я щось би хотіла вам дати. В домі у знатного мужа дитя я його доглядаю. Хлопчик кмітливий, і завжди зі мною він бігає всюди. На корабель я його приведу, і стократну ціну ви зможете взяти за хлопчину, чужим його людям продавши. Сими словами вернулась вона у дім мого батька. Протягом цілого року лишались у нас фінікійці. Різних товарів багато в місткий корабель закупили. А завантаживши свій корабель крутобокий, щоб їхать, вісника зразу ж послали до жінки про це їй сказати. Вельми хитрющий прийшов чолов'яга у дім мого батька, мав золоте він на продаж намисто в янтарній оправі. Поки служебниці нашої матуся поважно в покоях те розглядали намисто, в руках його важили власних і за ціну торгувалися, він їй моргнув непомітно. Переморгнувшися з нею, на свій корабель він вернувся. Жінка ж, узявши за руку в той час повела мене з дому. в передпокої знайшла на столах вона кубки. Недавно учту справляли там люди, що батьку в ділах помагали. Зараз на площу міську подались вони всі на нараду. Швидко схопивши три кубки і за пазуху їх заховавши, жінка їх винесла. Я ж за нею пішов необачно. Сонце тим часом зайшло, і тінями вкрились дороги. Кроком поспішним славетної пристані ми досягнули, де бистрохідний вже нас дожидав корабель фінікіян. Сіли на нього вони й попливли усі шляхом вологим, нас посадивши, Зевс їм послав тоді вітер попутний. Шість уже діб, ніч і день Ми по морю пливли безнастанно, А як і сьомий ще день Надіслав тоді Зевс нам Кроніон, Вбила стрілою ту жінку Сама Артеміда-лучниця, Хлюснула, наче та чайка морська, Уропувана трюмну, І кинули в море її На поживу тюленям та хижим рибам, а я в кораблі з засмученим серцем лишився. Аж до ітаки на світер попутний, і хвилі пригнали, тут то лаерт і придбав мене з власних достатків сплативши. Так і оцю я країну побачив своїми очима. Відповідь так промовив йому Одіссей, богорідний. Дуже мій дух схвилював ти, Евмею, мені так докладно, Всі розповівши нещастя, що духом ти їх перетерпів. Та до лихого тобі і хорошого трошки добавив Зевс, бо зазнавши біди, до ласкавого в дім ти потрапив мужа, який і питтям, і їдою тебе забезпечив вдосталь, живеться у нього тобі непогано, а я от тільки по довгих блуканнях сюди наостанку потрапив».